А на ледяній поверхні богунки козацтво змерзле, чогось там вовтузиться. Що тут діється? Б'ють ломами кригу де тонше, де синюватими плямами з під снігу проглядає, вирубують ополонки. На тії ополонки кладуть ломачча та солому його притрушують, що дернацькі, ніби копиці ставлять. До чого все це? А поміж козаками ходить ще молодий із завзятим обличчям, смаглошкірий полковник, і мороз, чи хвильна його натура на вилицях білі опіки позаставили. Гризе нетерпляче обмерзлий вус, козакам наказує, щоб з роботою квапилися. Сніг замітає дивні копиці. Здогадка раптом примушує серце моє стиснутися. Невже це він? А з Волинського шляху вже чути брязкіт зброї та іржання коней. То Драгунія пана Тишкевича скаче. Славна Драгунія, сталі крила, честі слава, гордість, речі посполитої. Міцні, сміливі лицарі, воєнної роботи призвичайні. Ось і зараз бачать вони на тому боці богунки цих ребеліантів, козацтво українське. І витягують рум'яні зморожені драгуни з у важкі палаші. Гей, гей, до бою вперед, хай веде нас свята Марія. І, пришвидчуючи біг, кинулася залізна драгуня пана Тишкевича з гори додолу, туди, де біля копиць козацькі коні легкі крутяться. Страшний був той лед. Навіть мені, людині, яка бачила танкові атаки, стало моторошно. Ось ближче, ближче, хрипко дихають коні, пар рветься в морозі повітря, і раптом пострілом, зойком, звуком страшним і нестямним, мов би впало щось важке, і скла зроблене, та навпіл переломилося, озвалася богунка. То луснула крига під важкою драгунією Пана Тишкевича. В ополонках борсуються жовніри в блискучих панцирах, і немає їм порятунку, і не буде. Ковтають гірку холодну воду коні, кричать людськими голосами, їм теж немає порятунку. А з гори і засідки вилітає козача кавалерія, і попереду летить той молодий полковник, котрого бачили ми на річці. Так, це він. Я не маю тепер жодного сумніву. Це полковник Богун. А річка наша ще не зветься Богункою, а прозивається Холодицею. І тільки після цього бою люди наречуть її Богункою. Пан Тишкевич хапається червоними мокрими руками за краю полонки, але обламується під ним крига, і він пірнає у підводне царство. У темряву вічну, звідки нема вороття, і жодного з драгунів уже не невидко на березі, бо року того не було на цій землі милосердя межі народами людськими. Ми сидимо незрушно, а в домі лавріна червінки тягар на наші плечі впав великий, тягар історії, і не можемо ми врухнутися. Треба було тоді стати, припинити той сеанс братовбивства, той найжорстокіший допит перестарілого нашого земляка Лавріна Червінки. Та на нещастя ніхто з нас не знайшов сили на це». А професор Скуратов, мов би, його ніщо не обходить, поглядає з цікавістю на зображення, але й не забуває за апаратурою стежити, підсилювачі регулювати. Треба було припинити. Та хіба ж хтось знав, які картини ми далі побачимо? Хіба відали ми, які таємниці уібрала в себе душа лагідного Лауріна Червінки? А між тим на багато років уперед ми стрибнули у початки освіченого XVIII століття через нескінченні картини погоди, яку чесно споглядав Лаврін Червінка, та поминаючи зображення якоїсь жінки всі натуралістичні картини професор Скуратов повимикав, як справжній джентльмен. І от, нарешті, бачу я Лавріна Червінку в якомусь колі. Спосеред якихось людей. Стривайте. Аже це його колишні товариші по академії. Бо на Вентура Барнабас Шведницький З ними стоїть якийсь молодий козак У синьому, подертому на ліктях жупані. Високе чоло його русяві вуса. Усмішка дитинна, здалися мені знайомими. Чуємо голос козака того, Вислав мене до вас полковник фастівський Семен Палій. Чи ви чули, що край наш вогнем повстання охоплений проти шляхти та поміщиків? Боже мій, невже це він? Але ж чому Лаврін Червінка нікому ніколи не казав про свої зустрічі з ним? Чи згодні ви, брати мої,